בבית או במשטרה? אילן, איפה היית היום באחת בצהריים? הייתי במשרד כל היום. באתי באחת למשרד ולא היית שם. באחת? הלכתי עם איציק לאכול צהריים. הפקידה לא אמרה לך? ואחרי ארוחת הצהריים, איפה היית? אחרי שאכלנו, רצנו קצת בפארק. איפה היית לפני שאכלת ארוחת צהריים? הפקידה אמרה לי שיצאת מהמשרד כבר ב-10. לאן הלכת? לאן הלכתי לפני ארוחת הצהריים? רגע, מה כל השאלות האלה? אני במשטרה?